Masih dalam pembahasan Al-Qamut Al-Qaribain Iaitu dua huruf Yang berdekatan dari sisi makhruj Dan berbeda dari sisi sifat Dan telah kita sebutkan bahawa saya mengalif tidak menyebutkan Dua huruf yang berdekatan makhruj demikian pula berdekatan sifat Atau dua huruf Yang bersamaan sifatnya Tetapi dengan makhruj yang berbeda Fajib beliau menyebutkan langsung kepada bagian yang ketiga iaitu dua huruf yang berkaitan dari sisi makroad, ada pun dari sisi sifat Berbeda Dan ya, telah kita sebutkan pula bahawa saya diantara idgum untuk khuribayin Yang wujubul idgum indahafsin Wajib untuk diidgumkan di sisi hafas Iaitu ketika lam sukun Datang setelah yang roh Yang sudah kita di surat An-Nisa ayat yang ke-128 Barrafahullah mereka pula di surat Tuhan, ayat yang ke-114. Waqurrab bizidni ilman. Dikecualikan padanya dalam kirwah kita Hafiz An-Asim, dari jalur syatibiyah, iaitu La'am sukun datang setelah ra tetapi di sana ada sakdah sehingga tidak diwajibkan itu bahkan dengan idhhar seperti kallabad rona ya, ketika ada di situ lam sukun datang setelah ra tetapi karena adanya sakdah maka diidharkan itu pengecualian dalam kirawat -kira harus demikian pula yang wajib itu yang sudah disebutkan itu ram shamsi itu ram shamsi ketika lam sukun menghadapi salah satu dari huruf shamsi kecuali satu ketika lam sukun menghadapi lam salah satu sama idgham mutaqaribain tidak dikatakan idgham mutaqaribain inama ia qala idgham mislain ini sudah dikatakan sebagai idgham mislain di idgham syamsi pada dasarnya dia termasuk dari idgham mutaqaribain sughir dikatakan sukun datang setelahnya huruf yang berharakat Kecuali ingat satu Ketika lam sukun datang setelah ilam ya. Seperti al-lamam Al-ladina Tidak dikatakan ilqam atau koribin Tetapi ilqam mitlain Dikarenakan dua huruf yang sama Dan yang ketiga yang wajib ilqam Dalam perawah Hafiz yang kita sebutkan Yaitu ketika Waf oh, sukun datang setelahnya kaf Yang hari itu hanya satu Di surah namun salat Artinya yang ke-20 Alam nakhluqhum Dengan diitukamakan Waf oh, ke dalam kaf Begian pula yang termasuk idhqam mutakharibin yang sudah kita lewati Itu dalam idhqam bigunnah Ketika nun sukun menghadapi huruf-huruf idhqam Kecuali satu iaitu nun Ketika nun sukun menghadapi nun Tidak dianamakan idhqam bigunnah mutakharibin Tetapi dikatakan idhqam mitlain Yatikam bigunnah kamil Mithlain Kerana nun sukun datang setelahnya nun dan pun selainnya ketika nun sukun menghadapi ya ataupun ra mim lam ataupun waw itu pun termasuk dari dua mutaqaribin sughir tumbas yang termasuk dari dua mutaqaribin Sogir Dan pun yang disebutkan oleh Al zamzuri R.A. yang sudah kita baca, di situ perkara dari Jawazul Ituqom yang dibolehkan. Tetapi pun yang, yang roji dan kirah habus tidak. Tetapi dibaca dengan idhar. Ya, dibaca dengan idhar. Hanya boleh saja. Artinya dalam kiraah lain, terkadang dibaca dengan ituqom, seperti Qadees Samiyy Allah. Tetapi dalam kiraah hafiz dengan dithar, Qadees Samiyy Allah, Qadeed tidak Qas Samiyy Allah. Jadi kalaulah Qadeed jaa dalam kiraah hafiz dengan dithar. Dalam kira, kira lain boleh dibaca dengan Laqadja'akum Dengan idhlam Dengan pula Idh -ta Tapi dalam kira-kira dibaca dengan Idhlam Hanya min ha'yithu Aljawaz Dari sisi boleh Dan yang banyak ini Atau yang dibaca dengan Boleh itu Di selain kira hafiz banyak Selama Dia termasuk dari Dua huruf yang berdekatan Makhrojiah berbeda sifat Yang pertama sukun Dan yang kedua Berharukat Kalau l'zamzuri Wa intah harukat summiyan mutaqariban kabiran tapi kalau kedua huruf tersebut saling berharakat dinamakanlah keduanya mutaqariban kabiran yaitu mutaqarib yang besar jika kedua sama-sama berharakat yang awal mutaharrik dan yang ثاني mutaharrik yang berdalam berharakat yang kedua berharakat disebut mutaqariban kabiran Yang beliau contohkan dalam bahasa Ubah yang ke 27, mim badi ba danik, mim badi ba dal dengan dal, sama-sama so, so, so, berharokat sehingga disebut mutaqarib, kebiri atau al-sanihat yang tumbah, tali sama-sama so, so, so, berharokat. متقاربًا كبير. أتوم أن نفوس زوجت وإذا النفوس زوجت سين غزاي. سمعت صار بفرك. الرسول متقاربًا كبير. وإن حفظ سين دن ما نقرأ حفظ لي. دي بقى دين di antara yang wajib dan yang boleh qala dabba wa yakuna makhrajan taqaruba wa yakuna ai kedua huruf makhrajan taqaruba makhrajnya berdasarkan ai wa intaqaraba fil makhraji jikalau Berdekatan dari sisi makhrajin wa bi sifat ikhtalafa yulqaba sedangkan dari sisi sifat keduanya berbeda maka yang seperti ini dua huruf yang berdekatan makhraj berbeda sifat dijuduki ai al kedua huruf tersebut mutaqaribain dengan mutaqaribain ai summiya mutaqaribain namakanlah keduanya dengan ini kan mutaqaribain kata berkatan makhraj jayyid wa hudifatit ta'u fin nadhm lidharuratihi dan dibuang ta' pada nun kerana darurat yani wa anta qaraba al harfan fi makhraji wa anta qaraba al-harfan dikalau huruf berdekatan fi makhrajin dari sisi makhrajnya kulli dari sisi makhraj masing-masingnya berdekatan antara yang pertama dengan yang kedua antara yang suku dengan yang berharakat wa ikhtalafa fi ba'd sifati aw fi akthariha Sementara berbeda Pada sebagian sifatnya Atau pada kebanyakan sifatnya ya, Berbeda pada sebagiannya Atau kebanyakan sifatnya Karena mesti ada yang sama ya, Di salah satunya Atau beberapa sifat Maka summiya mutakaribain Dinamakan dengan Mutakaribain di ibarat kebanyakan sementara menurut ungkapan kebanyakan dari ulama tajwid anna atau anna taqaru ana taqaruba anna taqaruba huwa makhraj faqat kebanyakan dari ulama tajwid bahwasanya berdekatan tersebut Yaitu berdekatan kedua huruf dari sisi makhrujnya saja Aufi sifat i faqad atau dari sisi sifatnya saja Aufi hima atau berdekatan pada makhruj dan sifatnya Ini pendapat kebanyakan dari para ulama Tajwid menerangkan bahwasanya maksud berdekatan yaitu berdekatan kedua huruf imma dari sisi makronya saja atau berdekatan dari sisi sifatnya saja atau keduanya makro dan sifatnya sama-sama berdekatan artinya kebanyakannya mirip dalam sifat sama kadhal wa sin al muhmalatain seperti dal dan sin yang terdapat titik kode samia Ini Berdekatan dari sisi makhraj dan juga sifat dan juga wajad ada dengan kabir sama-sama perkahyatan dal dengan sin. Fainna fainnu ma mutaqariban fil makroj. Keduanya berdekatan dari sisi makhraj Dal dengan sin berdekatan dari sisi makhraj tetapi sifat terbebaskan kerana dal teristimewakan dengan kolkolah di antaranya. Waktu tayil musannati al-fawqiyati, wathai al-mustallathati. Jadi kemudian yang peristiwa kedua di atas dan thai yang peristiwa ketiga, nahu kethabet samudu. Dengan syogir, yang pertama suku yang kedua berharokat Ataupun dengan kabir Bilbayinati summa Ti dengan tu Kabir, sama-sama berharokat ya. Fa'innahumma mutakaribani sifatan Ta dengan ta Keduanya berdekatan Dari sisi sifat Artinya terjadi Keselarasan, kesamaan Dalam banyak sifatnya Kenapa di antara keduanya banyak keselarasan kesamaan dari sisi sifatnya karena kedua huruf tersebut antara ta dengan ta kesamaannya mahmus adani sama-sama sebagai huruf mahmus huruf hamas yang pengucapannya diringi dengan aliran nafas ta dengan ta dan keduanya munfatihatani sama-sama sebagai huruf infitah dan juga sama-sama mustafilatani kedua huruf istifal sama sebagai kedua huruf infitah Dan juga istifal Dalam posisi lidah tetap di bawah Dan juga sama-sama keduanya musmatatani musmata musmata Sebagai kedua huruf ismat dan dibun sebagian tidak mencantumkan dalam sifat karena untuk membedakan kalimat arabiyah dengan non arabiyah saja hmm. sehingga kedua huruf ini ta dengan sa musyarakatan fi at bersama-sama bersekutu dalam tarqiq dari sisi tipisnya wa tifa'il istalat dan tidak adanya istilah tidak memanjang pengucapan hurufnya. Wal-sofir, wal-takrir, wal-tafashi, dan Ditiadakan dari sofir, takrir dan tafashi. Sama-sama dari sisi terakhir ini saja. Dan keduanya tidak memiliki sifat istirahat Allah Ataupun sofir Takrir dan Tafasih Tidak ada Illa anatta'a Di sana hanya berbeda sedikit Perbedaannya Kecuali bahwasannya ta Shajidatun Kedatipun ta Dan ta huruf hams Tetapi Ternyata tak memiliki kelainan Dia termasuk dari huruf Shiddah Padahal Kebanyakan huruf Hamas itu Dia masuk Pada huruf Rukhawa Kebanyakan Huruf Hamas Dia adalah Huruf Rukhawa Tetapi ternyata ada dua yang nyangkut ya. Ada dua yang nyangkut dari huruf Hamz menjadi huruf Shiddah Itu ta dengan kaf Ka Yang pengucapannya tanpa diiringi dengan aliran suara Tercekatnya suara ketika mengucapkannya Washa, Sedangkan Tha Yang ketika di huruf Hamz sama-sama Keduanya Hamz ta dengan Tha Ada pun berpisah di sifat berikutnya Tha dan kebanyakan huruf Hamas Masuk pada rohwah Alakun ta dengan ka'af Berdua Masuk pada huruf syidda Itu perbedaannya Sehingga menunjukkan Sifatihima Muttafiqon Kebanyakan sifat Keduanya sama Hanya beberapa tadi yang Keduanya berbeda itu disebut taqaruba berdekatan fa taqaruba aw fa taqarubu fi sifati sehingga yang dimaksudkan dengan berdekatan dari sisi sifat ay yattafiqu fi aktsariha itu cukup dikatakan berdekatan dalam sifat ketika cukup keduanya sama di kebanyakan sifatnya ya, Ketika kedua huruf ini sama Di kebanyakan sifatnya Itu dikatakan ya, Berkatan Tetapi kalau Ayat tafiqo Fi sa'iri sifatihi Au sifatihima Ayat tafiqo Fi sa'iri sifatihima Itu surah hidalui mitslain dikatakan mitslain kalau semua sifatnya sama ini bi'aksar atau fi ba'd sifat wa kallami dan seperti lam dan ra nahu qurr rabba imma qurr rabba imma atau qala rabbi fa yang pertama salir cara dengan sukun kul yang kedua berharokat ru qur rabbi ada kedua kabir karena salah satu berharakat qala rabbi lam berharokat ra berharokat فانهما maka lam dengan ra keduanya mutaqaribatani فيهما samaan berkaitan ya pada Sifat keduanya Dan juga makhrat Itu tadi kalau dalam syair dibuang taknya Mutaqaribain Harusnya mutaqaribatain Kemudian dibuang taknya Kerana terlalu au yakuna ay al-harfan ittafaqa fi makhrajin atau ternyata kedua huruf tersebut banyak sama dari sisi makhrajin atau sama ittafaqa fi makhrajin sama pada sisi makhrajnya ya fil makhraji faqat sama pada sisi makhrajnya saja duna sifati tanpa sifat satu makhraj tapi berbeda sifat seperti apa yang satu makhraj berbeza sifat qaf dan ta sabil qaf dan ta nahwu contohnya ahawtu ahawtu maka dia masih Menyimpan sifat toh ya. Yang musta'adi Dan juga mutubakto Isti'adah dengan itibak Tidak serta-merta begitu saja Masuk pada ta Tidak ahad tu Ahad tu Tapi ahaw Sifat doanya Diberikan ya. tabunyan kabir salihad hmm. thuba ini itu sedu makhraj tadi berbeda sifatnya kebanyakan sifatnya berbeda wa kad dal wa ta demikian kalau seperti dal dan ta qat tabayyana Pertama, Sohir dan sukun yang kedua. Dengan dia terkomkan. Jadi kira yang kabir al-masajidi tilka. Dengan sama-sama harakat. Dal harakat ta berharakat. Hok qa. beralih kepada pembahasan yang kedua. Ya. Masanya kedua, yaitu, yaitu itu mutajabniin satu makroj Berbeda sifat, hmm. seperti ta dengan po atau pun dengan ta, demikian pula ja dengan ta. Hmm. Maka hukil kau dinyatakanlah keduanya bil mutajabniin dengan mutajabniin. Tasihhu qira'atuhu bi fathil ha dibenarkan membacanya dengan difathahkan ha-nya Haqiqo gitu Itu kalau difathahkan tapi di sini dengan di dhammah huqqa boleh pula difathahkan ha-nya haqiqo adalah kalau difathahkan haya, tidahu, ha tidak hu lebih haq Hakikah dia fiil amal. Kalau difatahkan hakikah fiil amal. Wa alifuhu sedangkan alifnya mubdala' min nun taukidi pengganti atau perubahan dari nun taukidi. Asalnya hok atau haq qi qan kada haqqi qan dilganti dengan alif sekali ini mubdalah Dia sebagai pengganti menggantikan dari nun tawqi Liniatil niatil waqfi karena diniatkan waqaf Dia tidak dengan nun tawqi wa bi dan boleh pula didammah huqiqa ala annahu madin lilmajhuli sebagai fiil madi majhul wa'alifuhu sedangkan alifnya ditahniyati menunjukkan mustanna menunjukkan dua a'idun yang kembali ala harfaini multaqal ala harfaini Al-Multaqayaini Kembali kepada dua huruf yang Berjumpa tadi Dua huruf yang berjumpa Hukikho dinyatakan sebagai Mutajanisiin ketika satu makhlut Beda sifat dengan Mutajanisiin Tuhan Toba Sekaligus menerangkan tentang Mutajanisiin Menyinggung dari mutajanisain. Qala al-Muta'alla bil in sakan awwal kullin fal-saghir sanmiyan. Lagi ya. Dari syair sebelumnya. Kalau ternyata kedua huruf ittafaqa fi makhraji satu makhraj berbeda sifat Maka dinyatakan dengan mutajabhisin sebagai idghom mutajabhisin. Jadi idghom-idghom ini yang sudah kita lalui baik itu idghom mitla'in atau idghom mutaqoribin atau idghom mutajabhisin ada dua jenis bahkan tiga yang sudah kita sebutkan. Yang pertama thumma insakan awwalu kullin kemudian apabila sukun yang pertama dari masing-masing huruf tersebut, fasyoroh samian namakanlah sebagai itu gom syor. kriteria yang pertama. Kalau yang pertama sukun, yang kedua berharakat dinamakan sebagai itu gom begitu Bagi itu itu gom mislein syor, itu atau itu gom mutajabinein Dengan catatan ingat al-awal saakin, al-thani mutaharrika. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jenis yang kedua awhurikal harfani fikulin fakul. Kalau ternyata kedua huruf tersebut hurrika diharokati, yang masing-masingnya diharokati fakul kullun kabirun. Katakanlah. Masing-masingnya dinamakan sebagai idghom kabir, idghom misalnya ini kabir, mutaqoribin kabir, mutajabbin kabir. Kalau sama-sama berharokat dari kedua huruf tersebut, itu dua kriteria. Dan kejadian yang ketiga yang sudah kita sebutkan, idghom mutlak, begitu, misalnya ini mutlak, dari kian pula mutaqoribin mutlak dan mutajabbin ini mutlak. Eh biduni taqid. Tanpa ada ketentuan Sohir ataupun kefir Sehingga disebut Muttalaku Qal al-Zabzuri Allah. Bil mutajani bil mutajani se ini, bil mutajani se ini, eh wah harfani fil makroji. Jikalau ada dua huruf yang sama dari sisi makrojinya, waktala fa fisifati. Sedangkan pada sifat-sifatnya berbeza, kebanyakannya beda, sumia mutajani seyni, dinamakan sebagai itu gom seperti apa Dua huruf yang satu makhraj Berbeda sifat ya. Kadang apa satu makhraj Satu tempat keluar Tapi sifatnya berbeda Maka itu ya. Yang sudah kita bahas di awal bahasanya Al-huruf Ba'duha Yufar An ba'din Dibedakan dari huruf yang lain Bil makhraj Dengan makhraj Apabila mustati' ayu farq bil makhraj fa bi sifah. Ketika kedua huruf tersebut ternyata tidak bisa dibedakan dengan makhraj karena satu makhrajnya maka dengan sifat. Ya. Dengan sifat itu akan terbedakan. Seperti ya. Satu makhraj di sana. Syafatain Satu makhruj dari dua bibir Tetapi berbeda sifat Berikan mulutu, ta Dengan dal Satu makhruj tetapi berbeda sifat Kemudian kalau ternyata sukun awaluhuma Yang pertama dari keduanya Summiya mutajanisaini saghiran dinamakan mutajanisain saghir itu kalau yang pertama Yang kedua harakat wa dan hukum keduanya yaitu hukum mutajanis mutajanisaini saghir jawazul idgham boleh diidghamkan pula sukunnya boleh diidghamkan Surdiir kam mana ya. badikan m. Ya. Di sini menunjukkan Al Jamzuri membawakan al Jawaz perkara yang dibolehkan idghom film mutajjisin dalam mutajjisin. Hanya saja yang pertama sebenarnya bukan jawaz tetapi wajib ingin ya. dihafz menurut kira al-hafas wajib irikam ma'ana ada pun yang jawaz menurut kira yang lain seperti ini فَمَلْ lam yatub, فَأُولَٰئِكِ tapi dalam kira al-hafas bil izhar. dengan idhar وَإِنْ تَحَرَّكَ dan jika kedua yang saling berharakat yang pertama berharakat yang kedua berharakat summiya mutajnisain ini kabiran dinamakan mutajnisain kabir nahuu yu'adzibu man yasha yu'adzibu ma dengan mim sama sambar harakat mutajnisain kabir dengan idhar idhhar adapun wa maryama Marjama buhtanan ini, marjama buhdanan sama-sama berroka. Mungkin dibaca dengan idhar menurut kira kafus. Eh, summa bagaa makrifat hadir aqsa min salahati. Kemudian setelah mengetahui tiga macam ini, tiga pembagian ini, idghom misri, kemudian mutakaribin dan mutajasin. Insya'ka Allah wadu kulit minha jika lo disukun yang pertama dari masing-masingnya pasamihisogiron maka na makanlah yeah. dengan ituom sogir bikinlah tilaihmalifihhi dikarenakan sedikitnya pengamalan padanya. Kerana di kota Jasin ini, Bismillah, ada yang mahu wajib ulitulom dan ada yang jawaz ulitulom. Ada yang wajib ulitulom seperti yang lain yang sudah kita sebutkan di Motokori Bay. Ada yang wajib ulitulom dan ada yang jawaz. Yang wajib ulitulom menurut kira khabus dari jalur Syedibiah yang disebutkan. Oleh Suliman al ya Ba-sukun dengan Mim Irikam Ma'ana Surat Hud ayat yang ke-42 Kemudian Ta-sukun ya, dengan Dal Hal itu ada di Dua tempat Tidak ada yang ketiganya di surah Al-A'raf ayat yang 189 Dan Yunus ayat yang ke-89 Ini ta' dengan dal Wajib ditukamkan ta' kepada dal Di Al-A'raf 189 Dan Yunus 89 Di Al-A'raf seperti As-Qualad-Da'wa As-Qualad-Da'wa kepada Yunus seperti ujibad da'watukum dan juga kita baca nanti dalam pertemuan berikutnya yang ketiga dal kepada ta kebalikannya kalau tadi ta kepada dal Yang ketiga Itu wajib idgham da sukun kepada ta Jadi kuttabiyanan ataupun ahad tum banyak kalau ya. kalimat-kalimat ini Al-Baqarah 156 Al-Kahf 38 tu yang paling dekat. Syedar kafirun ma'ad tum dari syukur kepada Allah. Yang kembali tak sukun kepada Tuhan itu pun wajib. Itulah dari mutajabsin segir. Serdipah Tu? Ipa? Fahamanat Tu? Fa Langsung ke Tu? Ya. Tanya hilang kan? Yani Fahamanat Tu? Ya. Fahamanat Tu? Langsung Fahamanat طول إلى أن تأين. يرجونكم. بآخر الصاف. إنكِ O ke ta Nantipun, Sebagian ada yang berpendapat dengan Nakis ya. Ada yang berpendapat dengan itu kaum nakis Artinya diberikan sifat ta ya. Berarti basal ta Tidak basat ta Berarti basal ta dengan diberikan sifat to dengan dal dengan gh Dal dengan gh satu makhraj jadi berbeda sifat seperti il tum atau Izzolamu Ya Zukhruf ayat yang ketiga Ayat yang puluh sembilan Ataupun An-Nisa ayat yang ketiga puluh empat Dan yang ketujuh Menurut Kiraul Hafiz iaitu Tha ke Dhal Al-A'raf seratus tujuh puluh nam yal yang wajib itu dalam mutajarisain wallahu taala alim